Випадок. Можна навести безліч прикладів відновлення здоров'я за допомогою таких технік. Я пам'ятаю, коли розповідав це групі студентів, одна жінка встала і поділилася своєю історією. «Відколи я була маленькою дівчинкою постійно повторюю, я ніколи не застуджуюся. Раз у раз казала це собі, і знаєте що? Я справді ніколи не застуджуюся». Одразу, як вона закінчила говорити, піднявся дуже добре одягнений чоловік років 50 і сказав, «Це дуже цікаво, бо знаєте, скільки я себе пам'ятаю, завжди кажу собі, щороку я застуджуюся не більше двох разів, постійно так кажу. І знаєте що? Щороку я раз ще два хворію на застуду». Ми розсміялися, проте в цих прикладах міститься важлива наука. У 1981 році під час нападу на президента США Рональда Рейгана куля потрапила йому в легені. Це дуже серйозне поранення, особливо для людини після 70 років. Але прочитавши інтерв'ю президента з лікарні, я відразу зрозумів, що з ним усе буде добре. Рейган сказав, не хвилюйтеся за мене, я одужую завжди швидко. Яка цілюща віра, яка сильна. Чи ви пам'ятаєте, наскільки швидко він повернувся до роботи? Дні. А тепер дозвольте запитати вас, які ваші переконання щодо себе? Чи належите ви до тих людей, які кажуть, якщо десь гуляє гриб, то я обов'язково його підхоплю? Чи очікуєте ви собі застуди хвороб, а чи вірите у те, що ніколи не захворієте? Адже те, що на вашу думку має статися, дуже сильно впливає на те, що насправді станеться. Подивившись на результати експериментів щодо сили ефекту плацебо, котрі описав Джером Франк, можна чітко побачити, як те, у що ви вірите, впливає на те, що з вами трапляється. Під час цих експериментів Франк давав пацієнтам три різновиди ліків – дуже м'яке знеболювальне, нешкідливі, але і неефективні ліки плацебо і великі дози морфіну. Коли пацієнтам давали неефективні ліки плацебо, але казали, що це морфін, дві третини повідомляли, що біль зник. Коли їм давали морфін, але казали, що то м'яке знеболювальне, більше половини і далі скаржилися на біль. А коли пацієнтам дали нешкідливе плацебо, сказавши, що раніше такі пігулки спричиняли головні болі, три чверті пацієнтів відчували головний біль. Те, що відбувалося, на думку пацієнтів, здається, було важливішим за те, що відбувалося насправді. Медицина вже визнала ефект плацебо, проте був проведений ще один експеримент, який дав дуже цікаві результати. У ньому лікарів теж обманювали щодо ліків, і результати просто вразили. Коли лікарі вводили плацебо, думаючи, що це морфін, його ефект на пацієнтів зростав. Потім дослідники спробували зробити все навпаки, і коли лікарі вважали, що морфін, який вони вводили, був плацебо, його ефект на пацієнтів зменшувався. Очевидно, те, у що вірили лікарі, впливало на результат так само, як і те, у що вірили пацієнти. Але як таке можливо? Як думка лікаря могла впливати на пацієнта? Хіба не думки пацієнта мають значення? Або, можливо, лікар якимось чином підсвідомо передає пацієнтові своє очікування того, як подіють ліки? Якщо так, то треба мати це на увазі, коли захворіє хтось із ваших друзів чи рідних. Наше ставлення може бути цінним джерелом стілення як для нас самих, так і для інших. Тіло – це самостілювальний механізм. Наше тіло є дивовижним самостілювальним механізмом, створений так, щоб самостійно піклуватися про все, що з ним відбувається. Якщо ви поріжетеся, білі кров'яні тільця миттєво ринуться до місця порізу для боротьби з інфекцією. Тим часом тромбоцити згортатимуть кров і закриватимуть поріз. Це відбувається автоматично. Ви нічого не робите для такого процесу. Тіло самоточно знає, як себе лікувати. Під час їжі тіло отримує з продуктів корисні речовини і спрямовує їх як енергію до різних частин та органів. Потім воно видаляє залишки їжі у формі відходів. І знову ж цей процес відбувається автоматично. Вам не треба думати про нього, тим більше керувати ним. Зламавши руку, ви йдете до лікаря, і він її лікує. Правильно? Ні. Жодний лікар ніколи не стілив зламану руку. Він може тільки відновити правильне положення кісток, а потім накласти гіпс, щоб вони в ньому залишались, але стілити зламані кістки може лише тіло. Частіше нагадуйте собі, що ваше тіло природним чином лікує та відновлює себе. Закладіть у свій розум думки про здоров'я та силу, і ви допоможете цьому відбутися. Повторюйте таку афірмацію – «моє тіло – самостілювальний механізм». Двохвилинна тонізація здоров'я. Щодня на кілька хвилин поринайте в думки про здоров'я та силу. Спрямовуйте ці думки до кров'яної системи, до тканин та клітин організму. Уявляйте, як через вас проходять потоки енергії. Відчуйте, що ваше тіло є дивовижним цілющим механізмом. Ця вправа – живильний тонік для здоров'я і потребує лише двох хвилин на день. Ставлення має значення. Коли ви дізналися, що захворіли, першою реакцією стає зазвичай паніка. Розум паралізовано страхом, і що серйозніша хвороба, то більший страх. Частиною проблеми є те, що ми сприймаємо хворобу як чужорідну сутність або як певну річ, а не як процес. Волес Елербрук, колишній хірург, який перекваліфікувався на психіатра, переконливо описав це. Ми, лікарі, маємо пристрасть використовувати для позначення хвороб іменники – епілепсія, кір, рак, пухлини. І через те, що використовуємо для їхніх назв іменники, зрозуміло, що хвороби мають для нас вигляд певних речей. Візьмемо для прикладу іменник «грип» і перетворимо його на дієслово. Тоді вийде «Місіс Джонс, здається, ваш хлопчик грипує». Таке формулювання відчиняє ваш і її розум для сприйняття хвороби як процесу, що починається і закінчується. Звичайно, підхід доктора Елербрука характерний глибшим поглядом на сутність хвороби. Доктор Кеннет Пелете зі школи медицини при Стенфордському університеті зазначає, що тіло не може відрізнити реальну загрозу від лише відчуття загрози. Наші хвилювання і негативні очікування перетворюються на матеріальні хвороби, бо тіло відчуває, що ми перебуваємо в небезпеці, навіть якщо загроза є уявною. Іншими словами, люди, які бояться хвороб, більше схильні до них, оскільки тіло відчуває на собі ефекти їхнього страху. Це явище фахівці вже давно спостерігають у сфері запліднення. Наприклад, у бостонському експерименті було виявлено, що ймовірність викидня в жінок, які завагітніли незабаром після того, як утратили дитину, становить 60% через синдром раптової дитячої смерті. У звіті з дослідження постраждали жінок, їх закликали почекати, поки тіло припинить відчувати наслідки горя. Крім того, скільки разів ви чули про бездітні пари, які безуспішно роками намагалися зачати дитину – Поки нарешті не здавалося і не всиновлювали, чи вдочеряли. Через кілька місяців жінка вагітніла. Це відбувалося завдяки тому, що зникало тяжке відчуття неможливості завагітніти. Сміх і радість стілюють. Не секрет, що депресивні люди хворіють частіше, ніж щасливі і позитивні. Дослідження показують, стресові психічні стани, як-от жадібність, тривожність, хвилювання і страх – негативно впливають на імунну систему. Для боротьби з цим кілька лікарень створили пацієнтам кімнати гумору з веселими книжками, аудіозаписами, відео, мультфільмами та фільмами. Останні медичні дослідження зв'язку гумору та здоров'я показали, що під час сміху мозок людини виділяє два типи гормонів: енкефаліни і ендорфіни, які знімають біль і напруження та лікують депресію. Як у звичайній, так і в професійній літературі є багато згадувань про те, як сміх та гумор лікували людей чи хоча б поліпшували їхній стан, розповідає Ширлі Рутлів, яка працює терапевтом у місті Гамільтон, провінція онтаріо Канада. Наразі навіть представники традиційної медицини використовують ці висновки. Усі індивідуальні Доктор Патрісія Норіс із фонду Карла Менінгера, яка навчає пацієнтів використовувати силу розуму для лікування хвороб, розповідає історію дев'ятирічного хлопчика, який вилікував злоякісну пухлину за допомогою методу візуалізації із зоряних війн. У Гаррета Поттера була термінальна стадія хвороби. За оцінками лікарів, йому залишалося жити не більше як шість місяців. У нього була смертельна злоякісна пухлина. Хіміотерапія не допомогла. Про хірургічне втручання не могло бути й мови через місце знаходження пухлини. Якщо хворий падав, то не міг самостійно піднятися. Тож Гаррет уявляв свою імунну систему сильною та потужною. Це була візуалізація, схожа на епізод із зоряних війн. Він уявляв свій мозок сонячною системою, а пухлину – кораблем ворога, що вторгнувся до неї. Себе ж уявляв командиром космічної ескадри, що билася з пухлиною і вигравала. Гарет виконував цю вправу 20 хвилин щовечора. Спочатку його стан погіршився, а потім він почав поступово видужувати. Через п'ять місяців йому повторно зробили томографію. Пухлина зникла. Візуалізація була єдиною терапією, яку він проходив після того, як хіміотерапія не дала результатів. Усі ми різні. Техніка, що спрацювала в Гаррата Поттера, може не підійти комусь іншому. Іноді необхідний м'якший підхід. Доктор Девід Бреслер, директор Центру знеболювання в Лос-Анджелесі США, так описує техніку, яку він використовував для лікування пацієнтів. Хлопець відчував страшенний біль. Ми спробували все, що тільки могли. Нарешті я вирішив скористатися модерованою візуалізацією. Доктор Бреслер запропонував хлопцеві зручно вмоститися в офісному кріслі і змалювати свій біль так детально, наскільки він зуміє. Незабаром пацієнт сказав, що бачить великого злого собаку, який кусає його за спину. Потім хлопцеві запропонували уявити, що він подружився із собакою, та подумки поговорити з ним. Зробивши це, пацієнт відчув, що біль дещо стихнув, а після кількох сеансів узагалі зник який багато людей він видужав тоді, коли перестав боротися з хворобою. Атлет Кевін О'Ніл урятував свою кар'єру, використовуючи силу думки. За кілька тижнів до початку змагань із триатлону він упав з велосипеда і розтрощив кістки на руці. Його впевненість у тому, що зможе взяти участь у змаганнях, похитнулася, проте спортсмен візуалізував, як потрапляє всередину власного тіла і сам складає кістки разом. Завдяки цій візуалізації кістки зрослися вдвічі швидше, ніж очікували лікарі. І він зміг взяти участь у змаганнях. Таких історій безліч. Можемо підбити підсумки влучним висловлюванням доктора Пола Ренні з міста Ванкувер, що у канадській провінції Британська Колумбія. Він сказав, «Розум – це єдиний невикористаний ресурс, який нам іще необхідно вивчити. Саме його маємо досліджувати». Ще один, не менш авторитетний спеціаліст, нобелівський лауреат Джошуа Ледерберг назвав цю сферу досліджень найважливішим напрямом розвитку сучасної медицини. «Наше здоров'я – наша відповідальність. Треба брати активну участь у його поліпшенні. Якщо ми захворіли, то треба не поступатися хворобі, а перебрати частину відповідальності за лікування». Зрештою, як повторював доктор Альберт Швейцер, справжній лікар – це лікар у середині. Розділ сімнадцятий. Свідомість успішної людини. Земля дає вам свої плоди, але вони можуть і не знадобитися, якщо ви знаєте, як роздобути те, що вам потрібно. Каліл Гібран. Людина, яка бажає фінансової незалежності, має передусім розвинути свідомість багатої людини. Зверніть увагу, я використав слово «розвинути», бо свідомість успішної людини не виникає сама собою. Ніхто з нею не народжується і ніхто не може отримати її від когось. Це – стан розуму, відповідним чином налаштованого і відкритого до того, щоб усіду очікувати, вірити і бачити достаток та можливості. Протилежності свідомості достатку є свідомість невдахи, і більшості людей відома саме вона. Людина, яка має свідомість невдахи, очікує і вірить у нестачу чогось і обмеження – вона бачить їх усюди, ніби показчики на дорозі, що нібито веде лише до нестачі бідності та складнощів. Маючи свідомість зосереджену на невдачах, ніколи не досягнете фінансового успіху. Це просто неможливо. Ви не можете одночасно йти шляхами до багатства і до бідності, оскільки це два протилежні напрямки. Обидві дороги чітко позначені, великої таємниці тут немає. Усе, що в кінцевому рахунку з вами трапиться, залежить від того, який шлях ви оберете. Ваша свідомість спрямована на процвітання чи на невдачу. Якщо у вас свідомість невдахи – завдання зрозуміле. Ви маєте позбутися цих ментальних кайданів та розвинути свідомість успішної людини. Наводимо п'ять кроків для створення свідомості успішної людини. Крок перший. Повірте у ваше процвітання. Ось чотири основні переконання щодо процвітання. Переконання перше. Всесвіт сповнений багатств. У свідомості успішної людини закріплене переконання, що Всесвіт сповнений багатств, що всюди вдосталь усього для кожного, варто лише відкритися і прийняти це. Подивіться на природу. Вона щедра, навіть марнотратна у своїх дарах. Спробуйте порахувати зірки на небі. Не вийде. Ніхто ще не зміг і не зможе. Їх сотні мільярдів. Подивіться на деякі квіти в полі. Вони ростуть усюди, куди сягне погляд. Куди б ви не поглянули, скрізь достаток. Так само всюди є можливість для створення бізнесу. Варто лише зосередитися, щоб їх побачити. нестачать тільки в нашій свідомості. Свідомість невдахи ніби каже, тут мені нічого робити. Якщо в мене буде багато, то в когось іншого мало. Або, якщо мене підвищать, хтось інший втратить цю можливість. Людина зі свідомістю невдахи переконана, що всі змагаються одне з одним за те саме і що можливостей немає, грошей обмаль і все дуже дороге. Уважно стежте за тим, щоб ви не мали таких переконань, оскільки це чіткий знак, що у вас розвинулася свідомість невдахи. Переконання друге. Життя дарує радість і винагороджує. Людина зі свідомістю невдахи переконана, що життя складне та сповнене проблем. Із такою свідомістю людина вірить, що отримає хоч щось лише тоді, коли тяжко працюватиме. Я зустрічав багатьох людей, які були переконані, що мають тяжко працювати, щоб одержати те, чого хочуть, і їм дійсно завжди доводилося тяжко працювати. З таким переконанням інакше і бути не може. Пам'ятаєте, що я вже казав про переконання? Свідомість завжди даватиме достатньо доводів на підтримку ваших переконань. Багато людей вірить у те, що життя жорстоке і складне, тому для них воно завжди і є таким. Свідомість невдахи очікує проблем, складнощів та розчарувань, шукає їх завжди і знаходить. Свідомість успішної людини сприймає життя як пригоду. Вона очікує на винагороди, шукає в житті радість та щастя і завжди їх знаходить. Коли виникають проблеми та складнощі, розглядає їх як виклики і шукає і використовує можливості, що містяться в кожній із них. Свідомість успішної людини любить життя і знає, що з кожним викликом вона одержує солідніші винагороди, нові пригоди та більше задоволення. Повне і багате життя, новий досвід і успіх чекають одразу за рогом. Переконання третє. У кожній сфері мого життя є величезна кількість можливостей. Свідомість невдахи вірить у те, що навколо немає жодних можливостей, що те, що відбувається зараз – це найкраще, на що можна очікувати. Вона примушує вас вірити, неважливо, що ви робите, що всі гарні ідеї хтось уже вигадав або що нині недоцільно починати щось нове. Маючи свідомість невдахи, людина завжди дивитиметься на ситуацію як на безнадійну і не варто того, щоб намагатися щось зробити. Свідомість успішної людини вірить у те, що в кожній зі сфер життя є приголомшлива кількість можливостей. Насправді, величезна кількість. Не одна, дві або десять, а неймовірна кількість можливостей. «Де ж вони?» – спитаєте. «Всюди». Розплющте очі, відкрийтеся свідомості успішної людини, і тоді ви почнете бачити їх. Дозвольте поділитися історією, що добре це ілюструє. Кілька років тому на Великдень я став дуже рано і сховав 10 маленьких подарунків для особливої мені жінки. Коли вона прокинулась, я сказав їй, що в домі заховані подарунки для неї. Вона зіскочила з ліжка і почала завзято їх шукати. Через півгодини знайшла три подарунки. Жінка сіла, задоволена тим, що з усім впоралась. Їх більше, сказав я, що змусило її шукати й далі. Їй удалося знайти ще два, а потім, подумавши, що подарунків навряд більше, вона припинила пошуки. Після обіду я між зазначив, о, до речі, я заховав десять подарунків. Десять здивовано вигукнула жінка і знову почала шукати, проходячи через ті самі місця, але цього разу уважно придивляючись до всього. Врешті-решт, знайшла всі 10. Але якби я не сказав, що їх стільки, вона б зупинилася на трьох, переконана, що знайшла всі. Так само, якщо ви вірите, що є лише обмежена кількість можливостей, то, ймовірно, знайдете не так багато, якщо взагалі натрапите на щось. Навіщо докладати більше зусиль для пошуку можливостей, яких немає? Але якщо ви вірите, що в кожній сфері життя є безліч можливостей, то будете активно їх шукати. Подумайте про це. Незліченні можливості для гарного здоров'я. Незліченні можливості для створення нових стосунків. Незліченні можливості для особистісного зростання. Незліченні можливості для того, щоб зблизитись із сім'єю. Незліченні можливості для того, щоб мати життя, сповнене задоволення. Незліченні можливості для того, щоб заробити багато грошей. А тепер пропоную поговорити про заробляння грошей. Мені подобається система приватного підприємництва, бо вона винагороджує винахідливість і фантазію. Будь-хто може заробити безліч грошей, маючи правильні ідеї і правильне ставлення. Ринок – це унікальний феномен. Він динамічний і постійно змінюється. Він сповнений можливостей, які ніби тільки й чекають на те, щоб їх використали. Десятки мільярдів доларів змінюють власників щодня. Гроші перебувають у постійному русі, перетікаючи в різних напрямках. Тож, чому б не взяти свою частину, допомагаючи системі? Щороку в Північній Америці відкривається понад 700 тисяч нових підприємств. Кожне з них уособлює нові можливості, оскільки кожному знадобляться друк, бухгалтерський облік, юридична робота, реклама, персонал, технічне забезпечення, вивіски, офісні меблі. Можливості є всюди. У 1940 році в США було 10 тисяч мільйонерів. До 1980 року кількість населення подвоїлась, а кількість мільйонерів різко зросла – до 500 тисяч. До 1997 року ця цифра збільшилася до понад 2 мільйонів. Навіть з огляду на інфляцію це можна вважати дивовижним зростанням. Можливості – всюди. Ніколи раніше за всю історію цивілізації не було такого мінливого середовища, як те, у котрому ми живемо зараз. Усе постійно змінюється, і те, що було новим та революційним цього тижня, через півроку стає вже застарілим. Це схоже на вихор. Середовище передбачає те, що нові можливості виникають кожної години. Щодня з'являються тисячі нових можливостей, яких ще вчора не було. Можливості – вони всюди. Мільярдер Білл Гейтс, співзасновник компанії Microsoft, розділяє цю думку. Мені здається, що ми живемо в чудовий час. Ніколи раніше в людей не було стільки можливостей робити те, що раніше було просто неможливим. Це найкращий час для створення нових компаній та підприємств. Де ховаються наші можливості? Переходьте до дій та знайдіть їх, адже вони довкола вас. Переконання четверте. Мій успіх залежить від мене. Людина зі свідомістю невдахи вважає, що мати багато грошей – погано, що вона мусить мати рівно стільки, скільки необхідно для забезпечення базових потреб, а мати більше – значить позбавляти грошей інших. Свідомість невдахи говорить, що успішні люди егоїстичні, жадібні, нехтують сім'єю і орієнтуються на неправильні пріоритети. Свідомість успішної людини вірить у те, що мати багато грошей – це добре і що ваш успіх залежить від вас. Вона вірить у це, оскільки розуміє, що більше грошей ви заробите, то значнішим стане ваш потенціал для допомоги іншим насамперед фінансово. Це має сенс. Як інакше філантропи могли б віддавати на благодійність десятки тисяч доларів, якби передусім не дозволили б собі їх заробити? Гроші можна використовувати для допомоги середовищу багатьма різними способами. Насолоджуйтеся своїм достатком і допомагайте іншим прийти до багатства. Якщо ви живете в достатку, то можете віддавати гроші на благодійність, допомагати друзям, подавати тим, кому пощастило менше, створювати величезну кількість фінансової енергії та спрямовувати її куди завгодно. Стати успішним, мати багато грошей і допомагати всім, кому можете, також досягти процвітання у житті – це ваш обов'язок та відповідальність. Перший крок у побудові свідомості успішної людини – це укорінення чотирьох переконань процвітання в підсвідомості. Перше. Всесвіт сповнений багатств. Друге. Життя дарує радість і винагороджує. Третє. У кожній сфері мого життя є величезна кількість можливостей. Четверте. Мій успіх залежить від мене. Крок другий. Шукайте і знаходьте процвітання, що вже є у вашому житті. Навколо вас уже є достаток, необхідно лише розплющити очі і пошукати його. Не чекайте, що гроші з'являться у вас раніше, ніж відчуєте себе успішним. Відчуйте процвітання вже зараз. Може, у вас багато друзів, чи дуже міцне здоров'я, багато ідей, речей або часу? Визначте ті сфери життя, яких ви вже зараз маєте достаток. Як я запрограмував себе на успіх та розбагатів? Дозвольте розповісти вам, як я починав програмувати себе на достаток. Тоді я мешкав у хатинці в лісі, де не було ні електрики, ні проточної води. Я не мав грошей, проте розумів принципи процвітання, тож почав перепрограмовувати розум. Коли я колов дрова для каміна, то подумки дякував за достаток, який мене оточував. Поки складав дрова, то казав – не одне поліно, не два, не десять, а безліч дров зігріватимуть мене. Під час їжі я дякував собі та всесвіту за достаток, який мав. Якщо переді мною лежало гроно винограду, я рахував ягідки одна за одною, не одна, не дві, а безліч виноградинок. Гуляючи в лісі, бачив довкола достаток. Поляни з тисячами диких квітів, дерева повсюди, незлічені птахи та представники дикої природи. Природа справді дуже щедра. Незважаючи на нестачу грошей, я зосереджував думки на достатку. Знав, якщо зможу налаштувати розум у такий спосіб, то матеріальний прояв достатку скоро з'явиться. Коли я читав свій перший курс лекцій, мені через нестачу грошей довелося зупинитися в тречосортному готелі. Тому мені було соромно, і я намагався зробити так, щоб ніхто не бачив, як виходжу з готелю і заходжу до нього. У другій половині дня часто заходив у фоє п'ятизіркових готелів, щоб увібрати енергію таких місць. Скоро я почав заробляти грошей у досталь, щоб зупинятися в п'ятизіркових готелях, і дякував всесвіту за його щедрість. Якось, ідучи коридором готелю, заглянув у номер, у якому прибирали, і здивувався, побачивши велику кімнату без ліжка. Умови в прибиральницю дозволити мені зайти до того номера. Коли озирнувся по боках, то мене вразило, що в номері дві кімнати – велика вітальня і окрема спальня. Це було моїм першим ознайомленням із люксом. Того дня я почав візуалізувати, що тепер живу в люксах, і одного дня таке трапилося. Я не зовсім міг собі це дозволити, але мені хотілося відчути енергію багатства хоч би на один вечір. Я ходив своїм номером, відчуваючи достаток. Сідав із розгону на плюшевий диван і клав ноги на стіл. Це стало реальністю. Я зняв собі люкс хоча й лише на одну ніч поступово став дедалі частіше залишатися в люксах. Спочатку я заробляв мало грошей, потім більше, а згодом потоки грошей потекли до мене». Наполеон Гіл, наставник багатьох великих людей щодо фінансового добробуту, якось сказав, «Коли у вас починають з'являтися великі гроші, то це відбувається так швидко і у такій кількості, що ви дивуєтеся, де все це ховалося протягом усіх несприятливих років». Саме так трапилося зі мною. Я досі пам'ятаю той день, коли зрозумів, що справді став багатим. Це було на вечірці, яку я влаштував із нагоди п'ятиріччя викладання динаміки думок. Я був у Сіднеї, Австралія, під час світового турне і жив у президентському люксі готелю «Шератон Готел». Це був розкішний номер, вітальня за майже як фойє. Величезна скляна стіна від стелі до підлоги пролягала через увесь номер, а Сідний був як на долоні оперний театр, гавань, блискучі вогні міста. Величне видовище. Пам'ятаю, що коли я розважав гостей, у мене майнула думка – яка мінлива доля? Тож, попросивши вибачення, ненадовго відійшов до спальні, потім вийшов на окремий балкон із краєвидом на океан. Лише за п'ять років я перейшов від життя у хатині без електрики та проточної води до розважання друзів у президентському люксі одного з найкращих світових готелів. Ба більше, я зняв цей номер майже на місяць. Нестача грошей більше не була завадою. Я подумав про те, як уперше почав програмувати себе на процвітання і про те, які плоди це дало. Тоді подякував Всесвіту за секрети успіху, які він для мене відкрив. Я пообіцяв, що передам ці секрети іншим, а вже потім повернувся до гостей. «Почніть програмувати себе на процвітання прямо зараз». Я почав робити це, коли був надзвичайно бідним. Немає ситуацій, у яких ви б не могли почати програмувати себе на процвітання. Крок третій. Навчіться бачити успіх всюди. Тренуйтеся бачити успіх у всьому, що перед вами. Куди б ви не глянули, достаток усюди. Підіть до центру міста і погляньте на величезні офісні будівлі. Уявіть увесь той успіх, що міститься лише в одній із них. Можете бути впевнені, що архітектор, котрий спроектував будівлю, одержав за неї велику суму грошей. Підрядник, який її побудував, певно заробив великий статок. Власники будівлі – найвірогідніше багаті та успішні люди. Ті, хто винаймають просторі офіси, також мають бути успішними. А тепер уявіть, наскільки багаті та впливові ті, хто орендує пентхаус. Навіть одна така будівля уособлює великий успіх, а якщо ви помножите цей успіх на кількість таких будівель у вашому місці? І це – лише початок. Свідомість успішної людини помічає, що навколо неї успіх, варто лише розплющити очі і озирнутися на всібіч. Ніколи не заздріть чужому багатству, визнайте його як факт та погляньте на нього з позитивом, оскільки це доводить, що таке можливо. Потім, упевнено, скажіть собі, що і ви можете такого досягнути. Шукайте і помічайте успіх усюди, де його можна знайти. Саме свідомість невдахи обурюється через чужий успіх і намагається применшити значення тих, хто його досягнув. Остерігайтеся таких думок, наче смертельної отрути, якою вони і є насправді – ментальною отрутою для вашого особистого процвітання. Радійте щоразу, коли бачите успіх, неважливо, ваш він чи когось іншого. Розплющте очі ширше і почніть помічати успіх у всьому що довкола вас, адже він усюди. Якщо ви зможете перепрограмувати розум на процвітання, до вас прийде успіх. Крок четвертий. Читайте мотивувальні книжки, слухайте аудіокниги із саморозвитку, приєднуйтеся до груп і організацій, метою яких є досягнення успіху. Усе, що ви робите, стає частиною вас. Книга, яку зараз читаєте, сповнена принципами, що змінюють життя, зокрема, ваше, якщо ви почнете їх застосовувати. Якщо маєте змогу відвідати мій курс лекцій із динаміки думок, то закликаю вас зробити це. Але вам треба здобувати знання з усіх можливих джерел. Книги та групи із самовдосконалення, спеціальна література, прості поради. З усього, що надихає вас на досягнення успіху. Рок п'ятий. Спілкуйтеся з успішними людьми, реальними і уявними. Якщо ви хочете стати режисером, спілкуйтеся з іншими режисерами. Якщо прагнете бути художником, знайдіть інших художників. Якщо мрієте стати успішним, шукайте компанію успішних людей. Ви постійно всотуватимете енергію успіху, перебуваючи в такій компанії. Успішні люди думають про успіх, ухвалюють успішні рішення, створюють успішні плани, реалізують успішні проекти. Ви можете отримувати цю енергію, просто перебуваючи в їхній компанії. Ви відповідальні за власний успіх. Вам до треба зрозуміти, що отримуючи бажане, ви сприяєте підвищенню загального рівня людського щастя та підтримуєте інших на шляху до успіху. Успіх ніколи не призводить до втрат в інших людей, а радше створює нові успіхи і допомагає іншим. Що успішніша економіка, то більше можливостей для всіх. Що більше у вас грошей, то більше ви будете витрачати на товари і послуги, що створює додаткові гроші та прибуток для інших людей, які потім теж зможуть витратити їх на товари і послуги і так далі. Коли успішні люди допомагають іншим, це приклад для всіх. І в такий спосіб їхній успіх поширюється на всіх. Досягти успіху – це ваша відповідальність і ваш обов'язок перед собою, вашими дітьми, друзями і усіма, з ким ви зустрічаєтесь у житті. Це буде корисним для всіх. Ваш успіх допоможе багатьом. Ваш провал не допоможе нікому. Подумайте над цим твердженням, перш ніж погодитися на щось менше за успіх. Усвідомте, що ваш успіх – це набагато більше, ніж просто реалізація особистих амбіцій. Це ваша відповідальність. Не будьте егоїстом. Досягніть успіху. Ви потрібні світу. Розділ 18. Створення стосунків «Я діятиму так, ніби мої дії мають значення» – Вільям Джеймс. Особисті стосунки життєво важливі для нас так само – як повітря, що ним дихаємо. Усім нам необхідні друзі, кохані, товариші, люди, з якими можна розділити радість і гора, страхи і успіхи. Такі стосунки нас живлять на глибинному рівні. Усім нам необхідні дружба, кохання, піклування, почуття належності. Проте ми часто залишаємося відстороненими і віддаленими одне від одного, неспроможні або неохочі підійти і налагодити значущий контакт нам потрібні нові підходи та більша готовність досліджувати можливості людської взаємодії. Бажаючи цього, можемо стати великим джерелом зростання і підтримки одне для одного, а також зміцнити себе у процесі. Розуміння того, як можна збагачувати і посилювати одне одного, це чудовий поворотний момент на шляху до значущих стосунків. Відкрившись людям, побачимо, що вони відповідають взаємністю і сприймають нас такими, якими ми є. Замість відчуття вразливості здобудемо те, чого ніколи не відчували раніше – відчуття свободи, енергії та пробудження. Після цього кожен контакт стає значущим, важливим і збагачувальним. Чого ще можна бажати? Кожна людина – зірка. Кожна людина особлива, унікальна і заслуговує на повагу. Кожна людина – зірка. Ваш чоловік, дружина і батьки – Особливі, унікальні і цілком варті поваги. Кожен із ваших друзів, ваш начальник, офіціантка, водій, таксі, леджевий старий чоловік, сусідський хлопчик – усі вони особливі, унікальні і заслуговують на вашу повагу. Усвідомлення того, що кожна людина, ким би вона не була і який би статус не мала, особлива, змінює наше ставлення до неї. Тепер ми охоче ставимося до кожної людини з повагою, на яку вона заслуговує. Люди можуть не знати, що вони особливі, не показувати цього у своїх діях, проте маємо це знати і ставитися до них відповідно. Учіться бачити більше, ніж люди бачать у середині себе. У кожній особі є зародки величі, і ви допомагаєте їм рости, коли завадами і проблемами бачитимете їхній потенціал – глибину, внутрішню красу та здібності. Те, що ставлення до людини, як до зірки, має силу перевтілення – Перше я помітив, коли кілька років тому читав лекції в Сан-Франциско. Тоді я подорожував із колегою і його родиною. Нам було важко знайти няню, тож трапилося так, що ми обрали жінку, яка була однією з найнегативніших та спустошливих осіб з-поміж тих, кого я зустрічав. Вона постійно на все жалілася. Коли та жінка приходила, ми намагалися одразу піти, щоб мінімізувати час, проведений із нею. Спіймавши себе на думці, що мої почуття до неї дуже негативні, я вирішив дещо змінити своє ставлення. Зрозумів, що всередині неї інша особистість, набагато глибша і позитивніша, ніж та, яку ми мали змогу бачити. Тож я зосередився на тому, щоб уявляти її в такий спосіб, допоки не почав, усміхаючись, думати про неї як про сонячний промінчик». Наступного разу, коли вона прийшла, замість того, щоб поспішити покинути дім, я відвів її в бік і сказав. «Знаєте, щоразу, як ви приходите в цей будинок, ніби промінь сонця зазирає у віконце». Вона ошелешано дивилася на мене. Я продовжив. «Ми дуже цінуємо вас і те, що ви залишаєтеся з нашими дітьми і дуже раді, що маємо таку людину, як ви». Їй ніби відняло мову. Коли того вечора ми повернулися додому, я знову почав хвалити її, називаючи сонячним промінчиком. Іншого разу, коли вона прийшла, я привітав її словами «Дивіться, сонячний промінчик прийшов!» І це було щиро, оскільки вже знав, що глибоко всередині вона була прекрасною людиною. У відповідь вона усміхнулася. Тоді я вперше побачив, як вона усміхається. Коли всі вийшли з кімнати, сказала мені «Знаєте, ніхто раніше не казав мені нічого доброго, як ви. Ніколи». Жодного разу в житті. Я був приголомшливий, навіть шокований. Мені було важко уявити, що є люди, які жодного разу не чули чогось приємного про себе. Я подумав про її дитинство і про те, які нещастя спіткали її у житті. Напевне, воно в неї було дуже важким. Мені стало приємно, що я змінив свої думки про неї, а з іншого боку – соромно за те, як ставився до цієї жінки спочатку. Я й далі підживлював її позитивною підтримувальною енергією, і результат виявився просто разючим. Вона припинила жалітися, стала приємною у спілкуванні і, найдивовижніше, через кілька тижнів зморшки на її обличчі зникли і ніби няня помолодшала на 20 років. Це помітили всі. Жінка стала справді сонячним промінчиком. Цей випадок назавжди змінив моє ставлення до людей. Коли ви щиро визнаєте людей гідними поваги – вони починають відповідно поводитися, ви даєте людям шанс, якщо бачите у них велич. Можливо, вони самі не розуміють, наскільки чудові і унікальні, можливо, відчувають себе нікчемними. Що ж, станьте для них дзеркалом покажіть їм, що бачите їхній потенціал, показуйте це діями словами, думками і почуттями. Життя кожної людини важливе, кожна людина має зробити свій внесок. Ставтеся до кожної людини, ніби вона особлива. Ваша підтримка цілком може дати поштовх чи стати поворотною точкою в чиєму житті, теж не дозволяйте зовнішньому вигляду людини приховати від вас її велич. Підтримуйте найкраще в людях своєю вірою в них. Якщо почнете ставитися до людей саме так, то зможете створити змістовні стосунки з усіма, кого зустрінете. І навіть випадкова розмова збагачуватиме вас і іншу людину. Ми маємо неймовірну спроможність допомагати, любити і ділитися. Треба лише захотіти цього. Ставтеся одне до одного з турботою. Ми, люди, є чутливими істотами. Якщо сумніваєтеся, подивіться на себе і побачите, як легко вас образити або завдати вам болю. Коли людям боляче, вони завдають болю іншим. Я зрозумів це, уважніше придивившись до себе. Щоразу, коли я був із кимось жорстоким або ображав когось, це завжди відбувалося тому, що глибоко всередині я страждав сам. Пам'ятайте про це наступного разу, коли хтось зробить вам неприємно. Спитайте у себе, як їм може боліти всередині, і відчуйте любов та співчуття до них. Їм не переливки мати біль у середині. Нам невідомі страхи, шрами, розчарування, непевністі складнощі, які може мати інша людина. Як говориться у старому прислів'ї – не судіть людину, допоки не побудете на її місці. Одна жінка, яка відвідувала мій курс із динаміки думок, збиралася звільнитися з роботи через нестерпну колегу. Мала глибоку неприязнь до цієї жінки, вони майже не розмовляли одна з одною. За малим не протягом року все залишалося в такому стані, поки моя студентка не вирішила спробувати інший підхід. Зрозумівши, що, можливо, її колега була такою неприємною, бо їй дуже боліло всередині, Моя студентка почала думати про неї доброзичливіше і не дозволяла собі плекати старі образи. Щоразу, коли колега поводилася погано, вона мовчки посилала любовну відповідь. Більше не реагувала і не засмучувалась, а почала активно підтримувати колегу, нагадуючи собі, що глибоко всередині вона була особливою, унікальною і заслуговувала на повагу. Моя студентка почала щовечора візуалізувати колегу приємною, милою та люблячою, знаючи, що глибоко всередині вона саме такою і була. Також уявляла, що вони обоє подружилися. Одного дня нарешті підійшла до колеги, попросила вибачення за те, що не розмовляла з нею і запропонувала стати подругами. Жінка була настільки вражена, що не змогла нічого відповісти, але впродовж кількох днів її настрій змінився. Тепер ці дві жінки – справжні подруги, а робоча атмосфера стала радісною і приємною. Це відбувається постійно. Навіть не зумію порахувати, скільки схожих історій я чув від людей, які змінили стосунки, змінивши спочатку думки і ставлення до іншої особи. Коли ви змінюєте думку про людину, людина змінюється стосовно вас. Те, що люди взаємно дуже чутливі на багатьох рівнях, означає, що ми надзвичайно сприйнятливі до думок одне щодо одного. Якщо ваші стосунки з коханою людиною, другом, бізнес-партнером, колегою або батьками не такі, які б ви хотіли мати, придивіться уважніше до думки, яку несвідомо складаєте про цих людей. Можливо, ви надто чіпляєтеся до них та помічаєте лише ті якості, які вам не подобаються. У стосунках, як і в усьому іншому, ми отримуємо саме те, у що віримо, про що думаємо і чого очікуємо. Будь-які взаємини мають безліч можливостей, якщо ви готові експериментувати з мисленням. Візуалізація дасть вам змогу скласти про людину нову думку і стати творцем у ваших стосунках. Створюйте нормальні стосунки, не реагуючи на недоброзичливість. Притягуйте до себе бажані стосунки як привабити ідеального чоловіка або дружину. Крок перший. Уявіть людину, яку б ви хотіли бачити поруч. Якими якостями вона має володіти? Який вигляд мати? Візуалізуйте себе поруч із такою людиною, уявіть моменти ніжності і кохання, як ви спільно проводите час, смієтеся, розважаєтеся, ходите кудись разом. Створіть у думках вашу ідеальну пару. Не намагайтеся уявити її обличчя або занадто деталізувати її образ. Дозвольте Всесвіту зробити свою справу і знайти людину, яка відповідатиме параметрам, котрі ви уявили. Крок другий. Зосередьтеся на тому, що можете дати цій людині. Вам є багато чого запропонувати. Подумайте про все добре, що маєте і чи можете поділитися з цією людиною. Крок третій. Заручіться підтримкою вашого невидимого партнера – підсвідомості. Попросіть підсвідомість показати вам шляхи і способи зустріти цю особливу людину. Перечитайте розділ про інтуїцію і дотримуйтесь одержаних від підсвідомості, інструкцій та ідей. Крок четвертий. Розмірковуйте над цими твердженнями. Є тисячі людей, які б хотіли бути з вами і розділити те, що ви можете дати – Ваші візуалізації, афірмації та інтуїція спричиняють рух природних сил, які зведуть вас з ідеальним партнером. Пам'ятайте, що ця людина, як і ви, також шукає когось. Як налагодити ділові контакти? Крок перший. Уявіть людину, з якою ви хотіли б працювати, і які контакти, навички, інформацію або знання, на вашу думку, ця людина повинна мати. Якщо вам потрібен пірнальник за прилинами з ідеальним знанням японської мови, уявіть саме це. Якщо намагаєтеся знайти роботу позаштатного журналіста, уявіть репортера, який має зробити репортаж на тему, в якій ви добре розумієтесь або яка вам цікава. Візуалізуйте, що маєте добрі стосунки з цією людиною, насолоджуйтеся міцним зв'язком та взаєморозумінням щодо пропозицій одне одного. Крок другий зосередьтеся на тому, що можете дати цій людині, які маєте таланти, продукцію чи досвід. Не тільки ви потребуєте їх, а її також їм потрібні ви і те, що можете запропонувати. Крок третій. Заручіться підтримкою вашого невидимого партнера під свідомості. Попросіть її показати вам шляхи і способи зустріти цю людину. Перечитайте у цій книзі розділ про інтуїцію і дотримуйтеся одержаних від підсвідомості, інструкцій та ідей. Крок четвертий. Розмірковуйте над цими твердженнями. Є тисячі бізнес-можливостей і людей, які були б раді мати те, що ви можете запропонувати. Ваші візуалізації, афірмації та інтуїція спричиняють рух енергії і природних сил – які зведуть вас із цими людьми. Хочете залучити більше клієнтів або покупців? Виконуйте описані тут вправи, зосереджуючись на тому, яких саме клієнтів хочете отримати і що можете їм дати. Для обох випадків є гарна афірмація – я притягую ідеальних людей та ідеальні обставини. Підтримуйте інших. Ми можемо із мінімальними зусиллями з нашого боку підтримувати інших людей. При цьому обидві сторони стають сильнішими. Підтримувати людей є особливим, дуже особистим способом доторкнутися до життя інших. Одного разу, чекаючи літака в аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку, я почув із гучномовця оголошення про те, що мій рейс скасували і всіх пасажирів просять підійти до вікна номер 7 за подальшими інструкціями. Коли я підійшов до вікна номер 7, там уже зібралося багато людей. Очікуючи своєї черги, я помітив, що майже всі виливали розчарування на зацьковану дівчину – агента з продажу квитків. Люди були стурбовані та розлючені через пропущені пересадки і запитували, що їм тепер робити. Дівчина мала дуже втомлений вигляд, намагаючись пояснити ситуацію. Здавалося, що її плечі опускаються все нижче і нижче з кожною скаргою від пасажирів. Коли настала моя черга, я вирішив її підбадьорити. «Дуже вдячний за те, що ви робите», – щиро сказав. «Я знаю, що це складна ситуація і що ви робите, усе від вас залежне». Зокрема, помітив, як вічливо і терпляче ви спілкувалися з пасажирами і розумію, що ви не винні у скасуванні рейсу. Вона зітхнула з полегшенням, що хоч хтось це розуміє. Я продовжив. Хочу просто подякувати вам і сказати, що ви чудово з усім справляєтеся, тож маєте пишатися собою». «Дякую», – відповіла вона, – «мені справді було корисно це почути». Отримавши інструкції, я пішов далі, але озирнувся на неї, коли вона вже розмовляла з іншим пасажиром. Дівчина стояла, уже вирівнявшись, і мала врівноважений та впевнений вигляд. Мені вдалося поділитися з нею енергією, якої вона потребувала. Для мене не було нічого складного в тому, щоб висловити вдячність, а для неї це мало велике значення». Чи можна додати людям сили лише словами? Звичайно, ви можете допомогти кожному, варто лише захотіти. Можете підбадьорити офіціантку в кафе, кур'єра, водія таксі, листоношу, дітей і друзів, ділячись із ними позитивною енергією. Ми справді цінуємо ваше прекрасне обслуговування. Завдяки вам наша трапеза набагато приємніша. Ви дуже приємна офіціантка. Ви, мій улюблений касир, мені завжди подобається ваше обслуговування, як справа у вас. Дуже вам дякую. Ви маєте гарний вигляд. Навіть проста фраза гарного дня підбадьорить будь-кого, якщо сказати її щиро, з ентузіазмом і справжнім бажанням налагодити контакт. Ви також можете допомогти людині, не кажучи нічого, використовуючи лише думки. Я маю друга, якому подобається гуляти вулицями, посилаючи всім, хто трапляється на шляху, думки з побажанням добра. Мій знайомий – успішний бізнесмен, по думки теж бажає щасливого і успішного життя всім, з ким зустрічається. Думки про любов та прийняття роблять людей вільними. Добрі слова і підбадьорювання надихають їх. Визнання їхньої важливості підсилює людей, змушуючи людей відчувати себе особливими, бажаними і необхідними, ви заряджаєте їх енергією. Тож невеличке зусилля може забезпечити такий вплив, який триватиме кілька днів, а може і все життя. Підтримуйте себе. Іноді ми забуваємо, що найбільш особисті і тісні стосунки в нашому житті – це стосунки із самим собою. Станьте добрішими до себе, не треба бути дуже суворим. Пам'ятайте, що ви теж особливі, унікальні і заслуговуєте на повагу. Нам кажуть, любити ближнього свого як самого себе, чомусь завжди наголошуючи завжди не любити ближнього. Але полюбити ближнього ми спочатку маємо навчитися любити себе, і якщо хочемо любити ближнього сильніше, то спочатку треба навчитися любити сильніше самого себе. Що сильніше ми любимо і приймаємо себе, то сильніше можемо любити й приймати інших. Підтримуйте себе, щоб стати сильними, люблячими та здоровими. Часто регулярно визнавайте свою унікальність. Повторюйте позитивні афірмації про себе і для себе. Візуалізуйте себе успішною, люблячою, відкритою та вільною людиною. Працюйте над самооцінкою, будьте впевненими у собі, любіть себе. Станьте гарним другом собі. Підтримання стосунків Коли ви останнє казали другові, що любите його? Коли востаннє дякували комусь за підтримку, дружбу чи кохання. Поглиблюйте стосунки, відчуваючи і висловлюючи вдячність іншим. Фраза «Я справді ціную нашу дружбу» може значити дуже багато, якщо сказана щиро та з відповідним почуттям. У світі немає нічого ціннішого за дружбу і людські стосунки. Будьте гарним другом для кожного, хто зустрічається на вашому шляху. Станьте доступними для інших, приймайте інших – Любіть людей, любіть, незалежно від того, чи отримуєте те саме у відповідь. Не чекайте, поки хтось інший зробить перший крок. відкрийтеся людям. Що вам втрачати, крім ізольованості? Змінити стосунки – значить змінити себе. Ми всі живемо в єдиному Всесвіті, тож якщо бажаємо зростати, маємо більше турбуватися про ближнього і одне одного. Шлях до поліпшення стосунків – це подорож до змін і зростання – Іноді це означає ризикувати, шукати і інколи спотикатись. Усе починається з дрібниць зміни ставлення, відкритості, обміну поглядами в автобусі, моментів суцільної відвертості з незнайомцем. Але незабаром це переростає у щось набагато більше та корисніше. Це стає святом життям, сповненим радості, в якому ви відчуватимете такі відкритість і розуміння навколишнього, яких не було ніколи раніше. Розділ дев'ятнадцятий. Тренуйтеся для досягнення неперевершеного результату. Усім подобається перемагати, але кому подобається тренуватися? Марк Шпіц. Це відбулось у 1972 році в Мюнхені. Майже невідомий плевець стояв на краю басейну, очікуючи на сигнал до старту. Це були його перші Олімпійські ігри, і він дійшов до фіналу. Пролунав постріл, і спортсмен пірнув у басейн та чим дуже поплив. Через кілька хвилин він виборов золоту медаль і встановив новий світовий рекорд із плавання. Наступного дня також брав участь у запливі і знову виграв золото, та, як не дивно, встановив іще один світовий рекорд. У Мюнхені брав участь загалом у семи запливах, виграв сім золотих медалей і встановив сім світових рекордів. Це стало одним із найбільших досягнень за всю історію Олімпійських ігор. Увесь світ раптом дізнався про Марка Шпіца. Але за таким тріумфом були довгі години, дні і роки підготовки до Олімпійських ігор 1972 року, коли Марк плавав у басейні та вдосконалювався у тренажерному залі. Його перемога була не удачею або фортуною, а результатом усіх зусиль, вкладених у тренування. У нього було серце чемпіона і відданість людини, яка знає, чого хоче та що має зробити для досягнення цього. Його слова заслуговують особливої уваги тих, хто бажає чогось досягти. «Усім подобається перемагати», – сказав він, – «але кому подобається тренуватися?» На щастя, для ефективного використання сили розуму не потрібна відданість олімпійського чемпіона. Якщо це було б так, мало хто з нас зміг би її використовувати. Проте для такого необхідний час. Сила розуму не виникає якимось магічним способом. Ця книга є лише першим кроком, що формує вашу здатність розвивати і використовувати силу розуму. Ніхто повністю не розуміє цю систему або її переваги, поки не почне практикувати щонайменше 30 днів. А реальні плоди отримаєте тільки після 60 або 90 днів практики. Часто буває так, що помітні зміни відбуваються опродовж перших кількох днів або тижнів – проте не варто плутати їх із довготривалими результатами, які отримуєте після постійної практики. Насамперед пам'ятайте, що найважливіше значення для постійного зростання має регулярна практика. Коли ви пропустите один день вправ для того, щоб надолужити втрачене, знадобиться 3-4 дні, особливо на перших етапах. Краще регулярно тренуватися по 5 хвилин, ніж у певні дні займатися по півгодини, а в інші не робити нічого. Бачення. Ніхто не працює без думки про винагороду. Олімпійські спортсмени довго і важко тренуються заради здобуття золотої медалі і отримання задоволення від того, що вони найкращі. Робітник щодня йде на роботу задля зарплати, що чекає його наприкінці тижня. Підприємець приділяє максимум уваги бізнесові, бо одержує плоди від його успіху. Майстер вечорами ремонтує підвал, знаючи, що завдяки цим зусиллям матиме, зрештою, затишну кімнату для відпочинку. Усі ці зусилля спонуковані думкою про винагороду – плоди від праці. Якщо винагороди немає, тоді нема і причин та мотивації працювати. Мало хто працює завдяки любові до самого процесу. У 21 столітті людина потребує нових навичок. Інтуїція, тлумачення снів, візуалізація і креативність – лише деякі з інструментів, які знадобляться вам, щоб стати успішними. Ви перебуваєте на порозі нового і захопливого століття. Ця книга містить методи, завдяки яким зможете навчитися необхідним навичкам і тому, як використовувати увесь потенціал свого розуму. Але для цього не досить лише прочитати книгу, ви маєте тренувати силу думки. Чи є у вас бачення того, що ви зі своєю свідомістю можете здобути – Якщо вважаєте, що сила розуму – це позитивне мислення або цікава концепція, або «може це працює, а може й ні», то ніколи не докладете зусиль, необхідних для розвитку вашого потенціалу. Тільки чітке уявлення про те, що ми можемо зробити і ким можемо стати, спонукає нас регулярно працювати над створенням нової реальності. На вас чекає чудове життя, сповнене можливостей. Усе, чого ви бажаєте, перебуває на відстані руки від вас. Час настав і все вже готове. Чи готові ви? Уважно перечитайте цю книгу, вивчіть усі принципи, регулярно тренуйтеся і невдовзі здобудете неперевершений результат.